i a Girona, enmig la natura. A Solius, Santa Cristina Baro. Aquesta primavera es porten les ratlles, els colors forts, els teixits lleugers, però segur que el que més es porta és estalvi. A Hipercord, només avui i demà tens el 30% d'estalvi en tota la moda per dona. Un estalvi que podràs descomptar en properes compres. Recorda, emporta't un 30% d'estalvi en tota la moda per dona. Hipercord, per millor. preu i per millor. Radio Astel. Benvinguts a Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació Onze i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Ana Hernández. Uh! Sí. amics i amigues de la ràdio saludem en una nova edició de Catalunya sense barreres la d'aquest divendres 19 d'abril ja sabeu que fins a les 9 del vespre us farem companyia en variats temes, tots ells estan relacionats amb les persones amb discapacitat i malaltia mental La nostra primera aturada en el camí la fem al costat de la Carmina Coromines. La nostra col·laboradora dona forma cada setmana a la secció Història i discapacitat. Avui, com a protagonista, un matemàtic i físic amb greu discapacitat visual. Bona tarda. El matemàtic i físic suís Leonard Euler està considerat el científic més important del segle XVIII. També fou un dels més prolífics. Les seves obres completes omplirien al voltant de 80 llibres. El 1738 Euler va perdre la vista de l'ull dret durant un experiment i més tard va sofrir cataractes en el seu ull sa, cosa que el va deixar pràcticament sec. Però els seus problemes de visió no van afectar a la seva productivitat intel·lectual, ja que ho va compensar amb la seva gran capacitat de càlcul mental i la seva memòria fotogràfica. Era capaç de repetir l'eneïda de Virgili des del començament fins al final i sense dubtar en cap moment, i a cada pàgina de l'edició era capaç d'indicar quina línia era la primera i quina era la última. També se sabia de memòria les fórmules de trigonometria i les sis primeres potències dels 100 primers nombres primers. Euler apareix en un bitllet suís a 10 francs i en diversos segells de Rússia, Alemanya i Suïssa. Va passar els últims anys de la seva vida sec, però va continuar treballant. Molts treballs se'ls va dictar al seu fill gran. Moltes gràcies, Carmina. I ara fem un cop d'ull als continguts que us hem preparat per aquest vespre. Want, handle, like a a Avui visita Catalunya sense barreres l'Ignaci Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Veu coneguda aquí a la casa Ràdio Estel per ser responsable del programa d'Economia Plusvàlua. Les vessants actuals de la responsabilitat social serà un dels temes de conversa amb Ignasi Ferreres. Però mireu, què es pot entendre per responsabilitat social en un temps on economia i valors han entrat en profunda crisi? Amb el discurs d'Ignasi Barreres, com a paraigües, us mostrarem un clar exemple de responsabilitat social empresarial. És el Foro Incerta, una iniciativa de Fundació 11 i moltes, moltes empreses del país que aposten per la integració de les persones amb discapacitat en les seves plantilles. De com està funcionant el Foro Incerta és que parlarem amb Sabina Lobato, directora de projectes, formació i ocupació de Fundació I un tema molt interessant per reflexionar, i tant que sí, per obrir també eh, continguts més profuns eh, per les persones. Moltes persones amb discapacitat es troben habitualment amb un cert grau d'aïllament social per motius relacionats amb la manca d'integració. Bé, com superar l'aïllament seria un primer repte per tots plegats, però també com treure partit de l'aïllament mentre el superem? Eina a la butxaca, un llibre que us recomanem d'Esteve Homet, Camí cap al silenci, una pedagogia del despertar interior. Ho publica l'editorial Herder. El 9 d'abril és tercer divendres de mes, dia de festa a Catalunya sense barreres, perquè tenim aquí els millors amics amb discapacitat intel·lectual gràcies a la tertúlia de la Fundació Vesfadis. Quan les coses van bé, però especialment quan no hi van gens de bé, és que l'amistat resulta fonamental per agafar forces, clar que sí continuem davant a la vida. Però els hi resulta fàcil eh, trobar amistats a les persones amb discapacitat intel·lectual Què en penseu. You, you, you, you. Well, well, well, amb aquesta amistat que ens uneix a la ràdio, iniciem el programa al costat de Toni Guta, al control de Soy De Montse López a la producció. pausa musical i parlem de responsabilitat social, un concepte que ens implica tots plegats.. I saying, People stop and stare. faces, only the Escolta Catalunya sense barreres, no és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. Ens posem en marxa al costat de l'Ignasi Ferreres, que és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i responsable del programa d'Economia de la Casa Plusvàlua. Un home que està de moda, senyor Ferreres. Bona tarda. Benvingut a Catalunya sense barreres. Bona tarda a tothom. Per què dic que està de moda? Vostè és economista? Jo soc economista de formació, sí. Doncs miri que els economistes avui en dia estan en primera plana, a tot arreu. Sí, el que passa que em, em sembla que com que... Eh, a primera plana sí, però no a la primera posició de l'encarinyo popular, per entendre'ns, perquè com que hi ha molta crisi econòmica, molts esperarien que els economistes els solucionessin els problemes, i més aviat els problemes hi són, i els economistes diuen, però diguem ni en tot cas els, les situacions no s'arreglen, o s'arreglen molt a poc a poc, per entendre'ns, perquè encara tenim crisi per temps. Però hi ha eh, moltes persones que sí que tenen dipositades les seves esperances en els economistes perquè ens ajudin a sortir endavant. Ah, una mica la, la funció de l'economista hauria de ser aquesta, és, és ajudar la societat a tirar endavant des del punt de vista material més que espiritual, perquè l'economia quan comences a estudiar la defineixen com a la ciència dels recursos escassos administrar recursos escassos eh? diguem-ne, tots els aliments qualsevol producte sempre és escàs no? i per tant la forma d'administrar-lo de la forma més escaient eh? per tant, com que això teòricament els productes i serveis són béns pels ciutadans doncs si els administres bé fas un servei als ciutadans i si ho administres malament fas un mal servei als ciutadans Senyor Ferreres, quina és la seva vinculació amb la CICA aquesta entitat eh, dedicada a la integració i desenvolupament de persones amb intel·ligència límit i discapacitats intel·lectuals lleus. Bé, la, eh, la meva vinculació amb la CIT ve ja fa molts anys, perquè eh, jo vaig ser, un petit període de la meva vida, només 12 anys, conseller de treball de la Generalitat. Només 12. I, durant tres legislatures. I, per tant, vaig estar molt en contacte amb el món de les entitats eh, diguem que tractaven amb discapacitats eh, de, de tot tipus, perquè entre les funcions de la nostra conselleria estava també el s'ajut de cara a la formació, especialment eh, l'orientació, etcètera de, de, de les activitats que feien aquestes, aquestes entitats. Deixi'm fer un, un incís i en tot cas vostè després em recordi que he de tornar a parlar de l'àcid. Quan vaig entrar sí. el conseller, jo el món de la discapacitat no el coneixia. No el coneixia més que com qualsevol ciutadà del carrer, per entendre'ns. Cap discapacitat a casa seva. No, exacte. I llavors, diguem és un món que el vaig descobrir. I el vaig descobrir i vaig quedar emmirellat, i ho dic sempre que tinc ocasió de dir-ho, diguem-ne, vaig quedar emmirellat de la gran tasca que fan diguem ni la nostra societat, la nostra societat civil, amb un, tota una sèrie d'entitats, d'organitzacions, de, fu de fundacions, d'associacions, etc, que normalment estan promogudes per pares o familiars, o també professionals, això, i que fan una tasca enorme. Tant és així, jo és un món que el vaig descobrir, diguem-ne, així com quan vaig entrar i pues, el món del sindicalisme o de les relacions laborals, ja el coneixia, per la meva vida professional anterior, aquest el vaig descobrir. I em trec el barret. El trec el barret. Tant és així que jo dic que una societat, la considero que és més... quan més civilitzada, és més civilitzada per tenir els timbres màxims de civilització, quan millor sap tractar a les persones discapacitades. Bé, doncs entenc que quan era conseller de treball torno, va conèixer torno, la feina de l'ACIC. Exacte, sí. vaig conèixer els feina de l'ACIC, precisament perquè eren de les entitats que es relacionaven amb nosaltres per a la qüestió de la seva feina. Després mh, vaig a SAC, com... I un bon dia em vaig trobar amb algun acte, perquè jo sempre digui, he tingut afició als temes socials, a seguir-los de prop, i em vaig trobar la presidenta de Montserrat, Baró, la senyora Montserrat Baró, i, i em va invitar a, a, a assistir a donar una conferència allà. Jo soc molt poc partidari de donar conferències, malgrat que molt xerraire, com m'han dit que hi pot haver algunes altres persones amb aquest estudi, Tot que ja també és. són xerraires, Tot. Eh, però jo sóc poc aficionat a donar conferències perquè tinc poca memòria. Eh, no m'enfio no de la meva memòria, i llavors, per tant, eh, diguem-ne, quan he de fer una conferència, la vull escriure tota abans, perquè no vull tenir allò de quedar-te en blanc, no sé, si uh -huh. davant d'un públic... Eh, de molts conviats els hi pas, al programa. Que et quedis, et quedis en blanc, i ja. això tal. Bueno, I, per tant, sóc reticent. Però li vaig acceptar perquè li havia dit que sí, perquè els hi tenia apressi, i perquè, a més, sé que feien una gran labor social. I això ho vam fer doncs, el dilluns d'aquesta mateixa setmana, vaig fer aquesta conferència. Total, sí. que la senyora Baró li va enredar, vostè va em dir que, van que redar, sí. Em va enredar, jo em vaig deixar enredar. Vostè ho definit perfectament. Aquí està. Eh? I aquí tenim el responsable del programa Plus Vàlua, el programa d'Economia de Ràdio Estel, parlant de les vessants actuals de la responsabilitat social empresarial. Llavors, eh, jo, que eh, m'he fet amb la seva ponència, he trobat uns, unes quantes idees polèmiques. Sí. Que m'agradaria comentar aquí. <ríe> vale, vale. Eh, vostè deixa anar que qui qüestiona la responsabilitat social de les empreses Té més façana que valors. Sí, això no ho dic jo literalment, sinó és la cita d'alguna altra persona que, que ha opinat això i que jo ho recullo recull per entendre'ns. Perquè està clar, hi ha una certa tendència a, a, a certs àmbits d'avaluar la responsabilitat social empresarial amb el sentit de dir que això ho fan les empreses només per propaganda, pura imatge, però no té continguts rentar per rentar la cara. Renta la cara. És possible que hi hagi empreses que ho facin diguem mi sense especial motivació més que aquesta, però és que jo diria potser extremo fins i tot encara que ho facin només perquè de bé, bé, val la pena que ho facin. Perquè si el que fan amb això és ajudar a entitats que ho necessiten, que els hi és útil, que diguem que els impulsen, miris, la, les intencions seran unes, però els fets objectius serà que ajuden i donen impuls a entitats que fan un gran bé social. Eh? Per tant, diguem-ne, per això em permetia de dir, les persones que critiquen únicament, doncs eh, sembla que és quasi més aviat una, una posició, diguem-ne, per quedar bé, d'això. Eh? Doncs eh, nosaltres no és que critiquem la responsabilitat social i empresarial, sinó que apostem per ella, per tant, eh, entenem que segons aquesta màxima que anuncia per vostè, nosaltres som persones de valors. Senyor Ferreres. I tant, miri, eh, està clar, eh, aquí hi ha de l'economia també, diguem-ne, i en general es pot avaluar les persones, diguem-ne, eh, com a objectes materials, per entendre'ns, eh, i vals el que vals, amb el sentit de vals el que dones a canvi, per entendre'ns, o sigui, com a objectes. Però jo crec que hi ha una, una cosa prèvia, que les persones són tot plenes de dignitat i són plenes de valors. I tota persona eh, és objecte de dignitat i, per tant, l'han de tractar amb valor. No la podem tractar com un objecte, diguem-ne, aquí està la diferència, diguem-ne, els que tenen, tenim una certa concepció humanista, un cert sentit humanista de, de la vida i, per tant, de les persones, d'aquells que consideren les persones com un objecte més tra, transaccionable per entendre'ns. Mm -hmm. doncs, eh, partint de la, de la base de que la responsabilitat social i empresarial... Eh... Doncs hi ha implícita una voluntarietat de les accions portades a terme, no una obligació legal. M'agradaria que dongués, senyor Ferreres, una definició didàctica de què podem entendre per responsabilitat social empresarial avui en dia. Miri, li diré, li diré tal com ho defineixen els, uns experts, Forètica, que és una entitat eh, eh, especialitzada en el tema de responsabilitat social empresarial, i que ho defineix així. La responsabilitat social empresarial consisteix en, en assumir voluntàriament per part de les empreses responsabilitats derivades dels efectes de la seva activitat sobre el mercat i la societat, així com sobre el medi ambient i les condicions de desenvolupament humà. Eh, És a dir, permetin, per, tant, per, per posar un exemple, si hi ha una empresa exacte. que contamina el ambientalment per mm, fer la seva producció, doncs, la responsabilitat social i empresarial consistiria en que voluntàriament aquesta empresa portés a terme accions en benefici del territori que ambbruta, per dir-lo d'alguna manera. Eh, vostè està eh, en certa amb el que diu, però deixem ferci-m una precisió perquè val la pena, val la pena. Les empreses, com tots utadans ens podem trobar en altres àmbits, estan obligades a fer certes coses, han de complir certes lleis obligatoriament, perquè la llei mana hi ha normes, per exemple, han de, complir, han de pagar la seguretat social dels treballadors, o han de pagar els impostos corresponents, o han de complir, diguem li les ordenances municipals que pugui haver-hi un municipi amb aquell en què les Això, diguem-ne, no té mèrit especial, dic mèrit entre cometes. Tant de bo totes les, les, totes les empreses complissin les seves obligacions legals. Han de pagar el sol als seus treballadors, el correcte, el que segons marca el conveni, etc. segons les lleis. Per tant, aquesta és la, diguem-ne, obligacions legals. A més a més, hi ha una sèrie de camps, i aquí estaríem amb el que va vostè, el que ha indicat vostè, que, diguem-ne, no són estrictament legals. Per exemple, diguem-ne, hi ha una normativa, sobre parlant sobre medi ambient, una empresa doncs, que fa fums o que llança aigua, diguem-ne, bruta, diguem-ne, d'això, després del procés productiu. Doncs els han, han de complir uns determinats requisits perquè aquesta aigua la de la depurin o aquests fums els depurin, etcètera. Això. Bé, si això està ordenat per una norma, per una llei, diguem hi s'ha de complir. Ara bé les lleis mai, diguem-ne, cobreixen el 100%, diguem li de totes les coses del món, i llavors hi pot haver empreses, i sortosament n'hi han, que diguin, jo, encara que no estic obligat a fer tal cosa, la faig perquè vull diguem-ne, per exemple, diguem-ne, eh, una limitació. I posaré un exemple, em sembla que això podria ser clar. Hi ha una normativa que diu que no es pot fer soroll més de determinat, eh, determinat nivell. No es pot, eh, no es pot passar a una empresa, pues, una fàbrica, no pot produir, o inclús un particular no pot produir uns sorolls més de, determinats, decibelis, d'això, a partir... De... Bé, i per tant l'empresa pot ser que ho compleixi, eh? De dir, no passo dels 80, doncs pues no passo dels 80. Però hi pot haver empresa suficientment conscient que digui, escolti, no sols no 80, ni 70, ni 60, ni 50. O sigui, per tant, o voluntàriament, fan una sèrie de despeses o d'activitats de, de pel qual van més enllà de l'obligatorietat. Eh? Uh -huh. o, o rebaixen el mínim, per exemple, els sons, eh? Per Entenc. tant, diguem-ne això, la responsabilitat social empresarial és allò que aquella empresa fa més enllà de les seves obligacions legals per bé de la societat, per bé dels seus treballadors. Eh? Per exemple, deixem un cas que és ben, ben evident, eh? ben evident perquè està, diguem-ne, d'actualitat. Eh? Es parla molt, molt avui dia de la conciliació família i treball, sí, sí. O, fa, o família i vida personal, diguem eh? les empreses tenen obligació a millor de cedir pues, de, de cedir vacances o permís, vagi, les vacances permís, si un familiar d'un si treballador seu pues, es mor, per exemple, i, pues, tant, de, de la llei diu ah, de, dos dies de, de permís per poder tal, tal, tal. tal. Eh, però hi ha eh, altres aspectes com dir, escolta, i miri, pot flexibilitzar la jornada, que jo puguis entrar mitja hora més tard o una hora més tard perquè el meu nen no sé què, la guardia, etcètera. Això l'empresa no està obligada a fer-ho, d'això. Però si l'empresa ho facilita, fa una doble... fa, un, fa diguem-ne, responsabilitat social empresarial, amb el sentit això sí. que li cedeix la flexibilitat aquesta sense estar obligada necessàriament. Mm -hmm. Senyor Ferreres, vostè diu que la societat cada dia... Eh cada dia més demana responsabilitat social a tots aquells que maneguen diners, que no només són les empreses, que hi trobem partits polítics, ONGs, entitats sense ànim de lucre, sindicats... Per tant, la responsabilitat social és un concepte que ha d'anar molt més enllà del marc de l'empresa? Bé, aquesta és una interpretació que faig meva, eh, vaig fer jo en una conferència que vaig pronunciar l'altre dia aquí a la CIT, i que és el concepte de la responsabilitat social estesa, diguem-ne, per extensió. Per tant, no parlo tant ja de responsabilitat social empresarial, perquè seria només de les empreses, sinó responsabilitat social, diguem-ne, de les entitats. I, eh, per tant, és un, una extensió. I aquesta extensió doncs, vol dir... Deixi'm posar un exemple. Un exemple ben punyent, i que, a més, afecta amb ciutadans i això. Dic i ho faig en forma de pregunta, encara que la resposta diguem-ne és òbvia, pugui semblar òbvia, és responsabilitat social el que fa, per exemple, certs sindicats, altepilots d'avió, sí. que fan, declaren una vaga el dia 31 de juliol, o sigui el dia abans de començar la gran allau de les vacances de l'agost, etcètera, una cosa és el dret a reivindicar els drets dels treballadors i, per tant, el dret de vaga, i l'altra, fer, diguem-ne, la convocatòria, especialment en un moment que no sols perjudica l'empresa, sinó que perjudica a milers o a milions de ciutadans, per entendre's, que, a més, per fer-se aquell dia, diguem-ne, que tot està saturat, no tenen una altra alternativa. Per tant, això ho faig amb sí. pregunta. El dir, això s'exercirà eh, eh, el dret de vaga d'una forma responsable? Fer-ho, quan més perjudica el major nombre de ciutadans... Uh -huh. Doncs, home, la resposta és òbvia. Imagini'ns a, a les persones que van patir tot aquest trastorn i que moltes es van quedar sense vacances o havent d'invertir més diners, no? Bé, doncs, la responsabilitat social, empresarial, sí, i de la resta eh, d'entitats, institucions, organismes que maneguin diners, també. Sobretot sí, sí. en un moment sensible. Exacte, exacte. Ho dic perquè està clar... Eh, encara que eh, el concepte neix això de la, de la responsabilitat de les empreses amb la seva activitat, diguem-ne, econòmica, sí. doncs respecte als, al seu entorn, després resulta que no sols les empreses a la nostra societat manegen diners, també en manegen molts ajuntaments o, o els partits polítics o, diguem-ne, moltes entitats, etc molts clubs, també les, les entitats del tercer sector. També aquestes tenen responsabilitat social. Mm. Eh, ho dic perquè no, no es tracta de dir que tots bons tots dolents per definició. Aquí està, aquí està. Tots tenim responsabilitat amb l'administració dels nostres dels béns que manegem. Eh? I, per tant, això està clar, que eh, la responsabilitat social s'ha d'estendre no, en el sentit que cada un ha de preguntar-se la seva institució o organització a veure si ells actuen responsablement. Senyor Ferreras, vull presentar-li una amiga mm, que bé. ha viscut a Esplugues molts anys i entén perfectament el català tot i que està a Madrid i coneix gent que ho està fent força bé en el sector de la discapacitat en quant a empreses eh, perquè està contractant a gent com jo gent amb discapacitat geovisual els meus companys de més bales discapacitat intel·lectual que avui, eh, va, vinga, obre els micros, Toni els deixo parlar perquè és que ja tinc és que els he dit, veniu, veniu, què tal nois com esteu, bona tarda, hola, hola. Ara, ara us deixo parlar, eh hola. Hola. és que us he amenaçat, oi que sí Se què us he dit, esto. què us he dit què us he dit abans? De... No es pot parlar. No, no es pot esteu parlar. Esteu aquí, supera... Supera... calladíssims, però esteu a l'estudi, no? Sí, sí. o no? Sí. Esteu contents, amics? Sí. Sí. sí. A veure, la primera vegada que vença la ràdio, què sents? Doncs pues, molta seguretat. Molta què? Ah. Molta seguretat. Molta sí. seguretat. Mira, bon jo bon el bon primer bon dia bon que vaig entrar a la bon ràdio bon tenia bon uns nervis. I vosaltres què tal? Com esteu? Bé, jo, eh. jo molt bé. Jo em sento segur i molt bé. Carai, per aquí. Per aquí. Eh, també, sí? Don't també. Sí. Usteu espantat quan us he dit, "No podeu parlar fins al final." Sí o no, la veritat? Ah, sí, clar, sí, sí una, una mica. Ha... Ah, però era perquè em respectéssiu, eh? Perquè sí. sí doncs, han, sigut, han sigut molt re respectuosos, eh? No no ara m'he sentit de jo malament, dic, no podeu par... Sí que poden parlar. Molt bé, amics. Doncs eh, ara tornem a callar. per he d'entrevistar la Sabina Lovato que és directora de projectes, formació i ocupació de Fundació ONCE, que li deia a senyor Ferreres que és, ella coneix gent que ho està fent molt bé en el país, que està contractant persones com els meus amics de, de Besbadis, en aquest cas amb discapacitat intel·lectual, o gent com jo, que és té eh, de deficiència visual, o gent com la Montse López, que té Parkinson. Eh, Sabina Lobato, què tal? Bona tarda. bones tardes. Bienvenida a Catalunya a Barreres. Hola, buena tarda. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, entiendo que ha seguido perfectamente nuestra conversación con Ignasi Farreras. Perfectamente. Bueno, vamos a ver, eh, Sabina, Fundación once desde hace tiempo apuesta por la integración laboral de las personas con discapacidad, sobre todo en empresas ordinarias, claro que sí. De esta inquietud nació el foro Inserta Responsable, que, eh, digamos, reúne a muchas empresas del país que lo están haciendo muy bien en este sentido. Cuéntenos la finalidad de este foro. Bueno, pues es un foro que actualmente tiene más de 60 miembros entre empresas y, y entidades colaboradoras Y, y básicamente lo que pretendemos es que visibilizar pues los ejemplos de buenas prácticas no de empresas que están comprometidas con la discapacidad no solamente en el ámbito del empleo aunque esta es la como sabéis la prioridad de la fundación 11 sino también con otros aspectos ¿no? que están más en el ámbito como hablabas con con el señor ferreras ¿no? de, de la responsabilidad social empresarial no pero específicamente hablando de discapacidad cómo una empresa puede integrar la discapacidad en su gestión empresarial desde todos los prismas no y de desde todos los puntos de vista. De hecho, ustedes hace unos días presentaban en Madrid el libro 11 buenas prácticas en materia de responsabilidad social, empresarial y discapacidad y también eh, el sello BICUAL, porque aquí hay un sello Bicual, para sí. empresas que están haciéndolo bien con los discapacitados, eh, como mínimo que se sepa. Sí, sí. Eh, mira, el, el, el libro de 11 buenas prácticas, realmente lo único que, que hemos hecho es visibilizar... Eh, Bueno, 11 tiene lógicamente tiene todo el paralelismo, ¿no? con, con, con quiénes somos, ¿no? y de dónde venimos eh, y bueno, hemos cogido 11 como podíamos haber cogido 12, pero 11 nos venía mucho mejor, ¿no? Entonces, eh lo que hemos hecho es recopilar diferentes eh, buenas prácticas en todos estos ámbitos que, que, que comentaba, desde los que se puede integrar la discapacidad en la empresa eh, y, y de alguna manera pues visibilizar a las 11 empresas que forman parte del Consejo Asesor de este foro inserta. ¿no? Pues estamos hablando de Acciona, hablando de Repsol, de Accenture, de Grupo siro de Ford etcétera, ¿no? Así hasta once. Y, eh, y esta presentación que hicimos la semana pasada eh, también ha servido para poner de largo una iniciativa que ya eh, se materializó el año pasado, que es la creación de una fundación, que es la fundación Bicual, que va a gestionar la concesión de un sello, una certificación eh, que va a acreditar de manera, por, un, por, por, por una, una entidad tercera, ese comportamiento socialmente responsable de las empresas en el ámbito de la discapacidad. ¿no? Pues para, integra, para, sí. para poner ejemplo concretos, eh, Sabina, de estas sí. 11 buenas prácticas que presentan, sí. díganme tres, por ejemplo. Tres buenas tres. prácticas en materia de responsabilidad social empresarial y discapacidad. Tres buenas cosas que se están haciendo hoy en Cataluña y en España por parte de las empresas. Bueno, pues por ejemplo, podemos hablar de Accenture, que eh, es una empresa que se mueve en el ámbito tecnológico y en la que, eh, dado el perfil del colectivo de personas con discapacidad, es ciertamente difícil encontrar... Eh, Eh, a veces eh, personas cualificadas para desarrollar tareas pues, de programación muy avanzada, etcétera, pues ¿qué, qué hace de Accenture? Dice, bueno, yo quiero eh, eh, contratar personas con discapacidad, bueno, pues me involucro en lo que es mejorar la cualificación de eh, estas personas y eh, diseña y se alía con, con nosotros, en este caso, ¿no?, pues para eh, eh, impartir formación personal eh, puramente enfocada al empleo de manera que la gente que sale de esa formación directamente o bien la contrata Accenture o la contratan otras empresas del sector eh, porque es una, una una profesión muy muy demandada, ¿no? Esto podría ser una eh, acciona, por ejemplo, pues acciona ha, in, ha dado el paso Eh, de eh, integrar en sus políticas de gestión de compras eh, también eh, la discapacidad en el momento en el que eh, no solamente eh, en su ámbito, sino en el ámbito de sus proveedores eh, pues, eh, contempla el que las empresas sean responsables con la discapacidad y contraten a personas con discapacidad. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Pues, Por ejemplo, eh, Repsol. Repsol sabemos Repsol, Repsol en sus estaciones referente. de servicio vemos personas con discapacidad insertadas trabajando. Repsol, Repsol, es la empresa, la, Repsol ha recibido además hace dos semanas el premio Reina Sofía de integración laboral de manos de, de, de Su Majestad la Reina eh, pero es una compañía en la que por así decirlo se cubren todos estos ámbitos que están contemplados en el en el en el sello en esta certificación no la integración laboral el tema de clientes cómo atender las demandas de los clientes con discapacidad y en su caso poner eh, en marcha servicios específicos que eh, garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso no a esos a, esa, a esos servicios que presta Repsol, sol eh, el tema de la compra responsable también eh, el tema de la comunicación como sabéis habéis visto en televisión han hecho anuncios en los que de alguna manera se visibiliza de una manera positiva a la personas con discapacidad, eh, qué más, pues eh, eh, en el ámbito eh, de la accesibilidad. Estaba todo, mirándolo todo en la web. Accesibles, Sabina, ¿No? o sea, es que no sí. acabaríamos, ¿eh? O sea, no. Hay gente que lo hace bien en el país también. ¿Para qué no decirlo, señor Farreras? ¿Para qué no decir que hi ha empreses que ho fan bé en matèria de discapacitat, en aquest cas. Uh, uh, això és un missatge que niria molt bé que em nota els periodistes en general als mitjans de comunicació. Que és que normalment hi ha molta gent, i cada vegada més, que diu, jo no miro el diari o les, o les televisions o el que sigui, etcètera, perquè surto deprimit. Hi ha quantitats de bones notícies que no els donen, perquè hi ha una tendència a parlar del morbós, del negatiu, de les males notícies, etc quan hi ha tan bones pràctiques. Aquesta noia, diguem li la Sabina, ara ens han explicat d'aquestes casos, digui, amb referència a aquestes bones pràctiques, és que n'hi ha moltes. I, diguem-ne, eh, jo no sé si és una mica el, el tarnar que tenim de la gent. Ens agrada més, diguem-ne, el negatiu, diguem-ne, o em donem més a dir el negatiu que aquelles coses que, que ens ha aixecarit l'ànim. Eh, Sabina, eh, tenemos toda la informació del foro inserta en la web de Fundación 11, fundación11.es, sí. por supuesto que y sí, también información de, estas, de este manual, 11 buenas prácticas en materia sí. de responsabilidad social, empresarial y discapacidad. Sí, y sí. también el sello BICUAL. Sí. Que digo jo, Sr. Ferreras, sí. igual al Centre d'Estudis Econòmics i Socials podia proposar-se tenir aquest segell PQUAL, no? Haurem de veure bé si us reunim els requisits. Jo no m'ho havia plantejat, però per què no? Per què si, no? I nosaltres sí assolir-los, no? Assolir-los, no? As, as, no? As, as, no, no, està clar, és, eh, això és un repte. Anem prenc bona nota. Ja ve, Sabina, sumando subando persones a la causa, sí. eh? Estic a disposició per per informarle quan considere oportuno. Molt bé, molt amable. Pues un abrazo, Sabina Lobato, directora de projectes Formació i Ocupación de Fundación ONCE. Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Ana, a vosotros por invitarme. Gracias. Venga, hasta ahora. Doncs, senyor Ferreras, aquí hem posat un exemple eh, de responsabilitat social empresarial en matèria de discapacitat, com és el Foro Incerta, empreses com Repsol, Acciona, Accenture, etc. moltes. Eh, bé, no voldria tancar la meva conversa amb vostè sense que em parli d'un altre tema que va anunciar a la seva conferència, vinculat i no amb la responsabilitat social empresarial, que és el futur de les sobres socials de les caixes. Sí. Tothom tremolant aquí. Jo sé que CES, perquè vostè ho ha dit, no en primícia el meu programa, llàstima, però vostè ho ha dit a la casa, que hi ha un observatori que posarà en marxa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials per fer un seguiment justament d'aquest tema. De què passarà, com evolucionarà tot això dels sobres socials de les caixes? Miri, partim d'una dada, ho dic perquè es bo la gent ho sàpiguin. Uh, L'any 2007, el 40% dels fons que nodrien les fundacions privades a nivell de tota Espanya eren procedents, eren, diguem-ne, de les fundacions, diners procedents per les fundacions de les caixes d'estalmi. Ho dic perquè... Eh, és una xifra molt important del total de totes les fundacions privades, un 40% d'aquestes diners venien, diguem-ne, de les fundacions de les caixes d'estalvi. Bé, eh, ens preocupa el nostre grup i, eh, diguem-ne, tot aquest terratrèmol que hi ha hagut que ha fet desaparèixer moltes caixes, sortosament ni ha alguna que aguanta, que és la més important eh, de totes, i que, de, que és la caixa de pensions, i, eh, perquè, a més, s'ha pres la decisió, crec que és molt positiva, tranquil·litzadora, de, ja ho va prendre l'any passat, que dedicarien 500 milions anuals d'euros a l'obra social, a la fundació i l'obra social, per tant en aquest cas hi ha una continuïtat i una voluntat política de continuar ajudant en aquest món, però clar, la pregunta és què succeirà amb tots aquestes bancs que han absorbit totes aquestes caixes que per raons diguem ni del, del boom immobiliari van punxar i van anar malament i que se'ls han comprat tota una sèrie de bancs alguns se'ls han comprat, l'altre encara està per comprar, concretament el que Catalunya Banc està pendent de subhàstres i sí. tot això, i en canvi el que era Unim, eh, diguem-ne, ja està, ja està diguem-ne, comprada pel BBVA. Bé, bueno, la pregunta és, ¿continuaran aquests bancs aportant diners a que eren les obres socials? Perquè una part important de beneficiaris d'aquestes obres socials, d'aquestos diners dedicats als recursos a l'obra social eren les entitats del tercer sector, eren les ONGs, a... eren totes aquestes, entitats, diguem, uh -huh. totes aquestes entitats, que fan tan bona obra social i que donaven tant prestigi a les caixes. I llavors tampoc fora admissible o fora gaire comprensible que diguem ni els, els bancs aquestos que s'han quedat, diguem-ne, la, la, la, la, la part financera dels bancs, per entendre, ai, dels bancs de les, del que eren les caixes, s'han quedat la clientela, s'han quedat el seu prestigi, s'han quedat, diguem-ne, la seva història, la seva implantació territorial, i després ara no hi dediquessin els beneficis corresponents. Per tant, nosaltres hem proposat de fer un observatori en el qual mirarem diguem-ne, -hi, eh, històricament, quines han sigut les dotacions de totes aquestes caixes al llarg dels anys i quines seran el futur. I veure si eh, la política s'ha tallat o no s'ha tallat, si disminueixen, si deixen de repartir dividends, o sigui, si continuen mullantse se socialment. Eh, o si queden totalment contaminats per la responsabilitat social empresarial i no cal que hi hagi obra social, perquè ja tot es desvia cap aquí. També seria una solució. Fo una solució, per què no? diguem hi, hi ha una solució, normalment l'aplicació és pràctica doble. Ja. Per una banda, canalitzen part dels diners, en general, les caixes que part dels diners a través de les fundacions pròpies, eh? Eh, la Pedra és una fundació diguem-ne la Caixa Catalunya en tenia la Caixa de la Caixa Pensions té la seva pròpia fundació i d'altres donaven, donaven ajudaven projectes que no administraven ells directament sinó a altres entitats sigui per una via o per l'altra l'important és que facin obra social Molt bé. senyor Ferreres, he de donar pas a les escriptores del programa per relaxar-nos una mica i després tinc la intenció de parlar del silenci m'acompanya? I aquesta? Sí, miri, i escolti, no sé si me'l diu perquè sou molt xerraire, però, a veure, estic disposat quines a parlar... Quines coses cel·lació. que diu, sí? home, quines <laughs> coses que diu. Si és un llibre maquíssim, aquest, eh? Ni molt menys, perquè Ai, xerri i... tan... És més, això em dóna per fer moltes entrevistes. Per tant, li convido un cop al mes i em parla d'aquest observatori. Parlaré, per exemple. Li, pa, li parlaré, de, diguem-ne, del bueno, de, de llibre... Vol que ara o més tard parlem no, llibre? No, ara fem una petita pausa ah. literària amb Mercè Guiu i Carme Rex i després parlem del silenci, molt sí? Bé, Vinga, bé, doncs endavant. el calidoscopi de Mercè Giu. Després de la Setmana Santa entrem a la recta final, escolar, amb un tercer trimestre curt però molt intens, ple de nervis, per tal de passar curs. El psicòleg Robert Rosenthal, que el 1966 va utilitzar la faula de Pygmalion per donar nom a les seves investigacions, també conegudes com l'informe Rosenthal, van seleccionar un 20% d'alumnes a diverses classes d'una escola de d'AFP, i després de passar uns test d'intel·ligència, van comunicar als professors que aquest 20% d'alumnes tenien unes capacitats superiors i obrindrien millors qualificacions, cosa que no era veritat. Doncs al final del curs, aquests nois i noies havien millorat respecte als seus companys i companyes en quatre punts del seu coeficient intel·lectual. Així mateix, quan a un professor recent arribat s'està li donava la millor classe dient-li que es tractava de la pitjor, el rendiment i la conducta d'aquests alumnes pitjorava ràpidament. Conclusió. Quan s'estableix una expectativa positiva de les possibilitats d'aprenentatge de l'alumnat, establim amb ell un clima socioemocional més càlid i optimista que fa que els nois i les noies es trobin a gust i aconsegueixin el seu objectiu. L'experiència és extensible d'altres camps a casa, a l'escola, a la feina. Evitar l'etiquetatge negatiu, creure en les persones i les seves capacitats, és fonamental i això no entén de crisi. Poesia per a la convivència amb Carme Raig. Semblen els jorns intemporals per una força que transmeten passiva, quan la veritat són unes ones tan sonores que xoquen dintrem tanta força, tot i mostrar la indiferència. Semblem robots o espantaussells d'un temps que ens pren la voluntat, sense voler-ho. Més què podem fer? Segur que espavilar-nos aviat, canviar corrents, la indiferència per l'optimisme, que no sempre caurà la pluja al nostre sostre. Índex d'un temps, sí, l'índex d'un temps vol canviar per canviar també tot el conviure.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 I ara ja hi som al costat del tercer convidat de la tarda, que és Esteve Aumet. Eh, és autor del llibre Camí cap al silenci, una pedagogia del despertar interior, eh, senyor Ferreras, que és un altre amic que li presento, en aquest casa a Mallorca. Què tal, eh, senyor Aumet? Bona tarda, benvingut a Catalunya Bola, sense barreres. Bona tarda. Doncs no sé com es fa una entrevista sobre el silenci a la ràdio, senyor Aumet. Clar, segons això hauríem d'estar callats, però doncs... em sembla que no toca. Doncs... Haurem de parlar d'això que està més enllà de la paraula, sí, que és el silenci. Uh -huh. Anem a veure com sona un silenci de 5 segons a la ràdio. Ho, fe ho he fet molt ràpidament, eh? Ara no, no, suposo que el, el cap d'Emissions de Ràdio Estel està trucant és... a no sé qui, corrents, cap amunt, cap avall... No, aquest silenci eh, pot ser un silenci simplement exterior, en què llavors el cap de cada un de nosaltres, també dels oients, continua funcionant, o pot ser un silenci en què realment ens sentim tots com connectats. Jo he intentat fer una mica així. Eh, he intentat, com connectar-me amb, amb possibles oients que jo no conec, però dius, mira, ja que et donen l'ocasió, doncs eh, almenys en el fons de tu mateix sàpigues que estàs connectat amb altra gent. I això seria pròpiament el que, per on aniria em sembla la, la intenció del, del llibret aquest sobre el silenci. No? Esteve Omet és, és un home que coneix prou bé el món de la discapacitat amb els seus silencis, amb les seves paraules perquè eh, la seva germana, senyor Homet, anava en cadira de rodes per poliomelitis. Sí, efectivament, la Gemma, sí. Però, potser alguns dels oients eh, recordaran una cançó d'un germà meu que era cantautor, Joan Baptista Homet, ah, sí. que va morir fa 4 anys, que sí, ja és sí, d'una generació. Ara ja tindria més de 60 anys. I, I justament a la joventut li, li va cantar la cançó que amb ell el va fer més conegut, que era una cançó que es deia Gemma. I potser alguns, alguna, alguns oients ja d'aquesta generació saben a què, a què em refereixo. En Ferrer es diu sí, sí. Sí, perquè aquí hi ha una persona que acompanya aquí a l'estudi, que m'ha escrit mentre vostè <ríe> encara no havia dit el Gemma, ella ja ho havia escrit. Eh? Uh -huh. a tant, a tant, la Montse Loquet, la nostra productora, ho sap tenc... tot ella. Per <ríe> això m'ha fet il·lusió també dir-ho, perquè a manera d'homenatge al meu germà que va marxar i la meva germana, tots dos en qüestió de cinc setmanes sí, van morir, però també van ser uns processos Interessant, si més no, de... uh -huh. eh, en aquests doncs, moments, sí. M'agradaria saber, senyor Homet, què li va ensenyar la Gemma, en cadira de rodes per poliomelitis, del silenci? Bé, eh, jo diria... Què em va ensenyar ell a mi? Sí. Aquesta és la pregunta. Aquesta. Miri, eh, el que em va ensenyar és a, a donar-li sentit. Jo recordo que una vegada, ara no pensava parlar d'això, però ja que m'ho pregunta, vaig estar... Jo sol anar bastant a l'Índia, i llavors faig com un temps així de, de recés i estic sol anar un mes a l'any. I, I recordo que quan vaig venir una vegada eh, eh, jo havia pres consciència del cos com realment em feia mal quan estava tantes hores assegut, perquè a mi passava bastantes hores. I, I realment vaig pensar en ella, vaig dir, caram, la meva germana, si passa la vida, no? I quan li vaig fer aquest comentari, em vaig emocionar. Eh, eh, eh, miri, no podia acabar d'explicar-li. I ella, tota serena, em va dir, diu... Diu, mm, mira, Esteve, t'hi acostumes. I, I una mica eh, la seva actitud era aquesta, no? De d'acceptació i de, jo diria, d'intentar a través del mateix procés difícil d'assumir de la seva discapacitat, descobrir noves dimensions de la seva realitat, de la seva persona, no? Que, en definitiva, tinc la impressió que tothom, i per això també m'ho va ensenyar a mi, com que jo no tenia la seva discapacitat, però també, com tota persona, doncs les limitacions personals, les dificultats de la vida, tot això... Eh, Eh, en la mesura que t'hi resisteixes, doncs, generes dolor. En la mesura que acceptes d'una manera activa, però, però també amb una acceptació profunda, doncs, genera llibertat. I la meva germana, en aquest sentit, certament n'era un testimoni, per mi, d'això. Doncs eh, moltes persones amb discapacitat eh, poden mm. trobar-se amb un cert greu d'all·liament social, tots ho sabem, per, per motius relacionats amb la manca d'integració. D'alguna manera, eh, no sé si en podem treure a partit del tema, però vostè, senyor Homet, en el seu llibre Camí cap al silenci, ha, eh, ens es posa un decàleg molt, molt senzill de passos a tenir en compte mm? que potser en períodes on... vaja, en períodes on no tenim relacions eh, socials pels motius que siguin doncs ens pot donar que pensar eh... vaig a repassar els punts d'aquest decàleg aprofitant que tinc una veu a l'estudi, senyor Ferreres sí, sí, fem a sí. dues veus Molt bé. doncs eh, el decàleg d'Esteve Homet que apareix en aquest llibre que Camí cap al silenci, diu el primer punt, viure plenament el present reconciliat amb el passat i esperançat pel futur. El dos, senyor Ferreres. Estar despert a les sensacions corporals, els sentiments, els pensaments i el silenci que els sustenta. Tercer punt. Donar gràcies per tot, el que m'agrada i el que em causa dolor o trastorn, perquè tot té sentit en el camí de ser persona. Quart. Caminar cap a l'acceptació total de, de tots a través de l'acceptació de tot el que es debé en el dia a dia. 5è Estar realment obert a rebre i donar. 6è Estimar la solitud. Estimar la solitud. El setè, senyor Ferreres? Estimar la relació. El vuitè. Saltar interiorment en el gran buit. Nové. Aspirar a viure integralment. I desè. Aquesta última pauta seria com la síntesi de tot l'anterior. Estimar, estimar, estimar. Senyor Met, estimar és el secret de tot plegat? Uh, miri, jo diria que sí. Però estimar tenent amor més que com un moviment purament afectiu, que també ho és, com un estat de consciència de sentir-nos no separats de la resta de la creació, de la resta de la humanitat, no? En realitat, el llibret el que pretén ser és com una pedagogia cap a aquesta descoberta d'això de, que som, en el fons, que és això, vincle, connexió, eh, amb, amb les persones, amb, amb la natura, amb, to, amb tot el que ens envolta. Mm -hmm. Llavors, això seria el que en diríem amor, no? En majúscula com a com a estat de consciència, com a sentir-se vinculat. I és en aquest sentit que parlo d'estimar, de, no? En el, en el petit decàleg aquest. O sigui, viure en aquest estat de consciència. Certament això no és fàcil en el sentit... És molt fàcil, però com que estem tan acostumats, eh, eh, tenim la inèrcia d'estar tot el dia com distrets, eh, atrapats yeah. pel cap yeah. i per l'activitat i així... D'aquí, doncs, la necessitat de, de donar temps i espais per a conscienciar allò que som, en, en el fons, de cada de nosaltres mateixos, no? Més enllà de la discapacitat, també. Estem a Homet. moltes gràcies per haver-nos atès. Camí cap al silenci, una pedagogia del despertar interior de l'editorial Herde. Recomanem aquest llibre com una eina de creixement personal sobretot si no a atravessem bons moments. Senyor Ferreres, digui-me. No, senzillament, no sé si em pot donar uns segons. Uh, jo destacaria del, de la biografia del senyor Homet uh, aquí que diu uh, les seves fonts d'inspiració al cristianisme i l'hinduisme, cosa que es nota, diguem-ne, amb aquest decàleg uh, que, es, que acabem de, de llegir a duo. Hi ha un que és el, el tercer, si no recordo malament, del, del diàleg aquest, que és donar gràcies per tot el que m'agrada i el que em causa dolor o trastorn, perquè tot té sentit. Bé, donar gràcies pel que em causa dolor trastorn té el seu mèrit, no, aviat està Molt dit, de mèrit. I això, diguem-ne, és filosofia, diguem-ne, cristiana. Jo no sé si he hinduista, perquè no el conec, però vull dir, en tot cas, diguem-ne, eh, perquè normalment eh, donem gràcies del que ens va bé, però yeah. del que ens causa dolor, diguem-ne, eh, té, té molt més mèrit. Molt bé és una gr gràcies també de generar acceptació, reconciliació i d'eixamplar una mica la consciència. Per cada entrada és evident que un no tendeix a donar gràcies per allò que li, que, que li frustra o que li genera dolor. Però en el moment que ho fa i s' si ho va fent des del cor, alguna cosa dintre et diu: "Això té un sentit, Això té un sentit. I llavors, realment, eh, és com si la resistència interior cau i, i llavors es harmonitzes amb el que toca viure. I, paradoxalment, és llavors que tens molta més energia, molta més creativitat, saviesa i intuïció per viure la situació dolorosa. Aquesta és una mica la paradoxa, que semblaria que és una acceptació passiva i és tot el contrari. Eh? Doncs avui he fet programa amb Esteve Homet, Ignasi Ferreres. I hauré de pactar amb els meus amics de Best enregistrar la i passar-la el divendres que ve perquè m'he quedat sense programa. Una abraçada a tots dos, eh? Moltes gràcies i molt interessant el seu discurs, senyor Homet. També el seu, no senyor Ferreres. Moltes gràcies, Carles. Mama. Miri, parlant de silenci a la ràdio m'he quedat sense temps. Coses que passen. Sort que aquí tenim... Vaja, Margarita... Jo aquest cap de setmana escriva... em llegiré aquest llibre aquest llibre del silenci, perquè estic poc acostumat al silenci i massa a l'acció. Però jo no deixo en silenci els meus amics de Besbadis, eh, obre micros, Toni, ni molt menys, eh, que parlareu, oi? Ara fem un petit truc a la ràdio, que sí. consisteix en que enregistrarem la tertúlia i la passem al proper divendres. Què us sembla? Ai, que malament us ha caigut, això. Com a és? A ver, sí. sí. o no? A ver, sí. Sí. sí. Vinga, gràcies, eh. Us dono gràcies per aquest, aquesta ajuda. Senyor Ferreres, Catalunya sense barreres s'acaba. Abans, però, hem d'anunciar ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur que la feina va molt bé per tothom. Sobretot si no et contracten, perquè quan entens una discapacitat tot és molt difícil. Incerta les presenta amb la veu de Carles Perdigon. Molt bona tarda, Anna. A FSC Incerta aquesta setmana estem seleccionant per empreses especialitzades en setor tèxtil un classificador o classificadora per la zona del Vallès Occidental. Haurà de treballar de peu i en moviment tota la jornada laboral, 8 hores de matins. Es requereix incorporació immediata. A la següent oferta continuem fent recerca per una empresa de roba ubicada a Barcelona i a la zona del Vallès Occidental. Busquem perfils de dependent de comerç. Jornades vàries, d'entre 24 a 37 hores setmanals, amb disponibilitat per treballar dissabtes i els festius d'apertura. Es requereix experiència com a depenent, bona atenció al client, motivació per les ventes i pel sector de la moda. S'ofereix poder treballar en un equip jovi i dinàmic, amb possibilitats de promoció i e interessant salari variable en funció de les ventes. I ja per finalitzar, també per Barcelona Ciutat, estem buscant diversos perfils de teleoperadors o teleoperadores especialitzats en ventes. S'ofereix diverses jornades i horaris, segons l'oferta i contractació estable i salari fix amb interessants comissions. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual superior al 33%. Aprofitem per recordar-vos que hem canviat la ubicació de la nostra oficina i ens podeu localitzar al carrer Sepúlveda número 1, segona planta. És a l'edifici de la 11. Salutacions i fins la propera setmana. Moltes gràcies, Carlos, eh, i nosaltres eh, sempre us deixem 3w.portalento.es per més ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat, 3w.portalento.es. Eh, pausa musical i acomadem programa. Catalunya sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Doncs eh, sí, s'acaba Catalunya sense barreres i els meus amics de Vesbadis, Oriol, Maria, Jordina i Laura, mm. senyor Ferrera s'han quedat sense temps, <ríe> venien a parlar sí. de l'amistat avui, oi que sí? Sí. sí. Oi que sí. sí? Sí. Sí. Però llavors el que farem serà passar l'entertulia la propera setmana, no? Què és per vosaltres un amic? Què diríeu? Per mi, un amic és... Mm. Una persona que t'acompanya. Per mi, un amic és molt important perquè puc fer coses en veres, divertides o no divertides, mm -hmm. depèn. Quines sí. coses fas amb el teu amic o amiga? Pues jo... Yo... bueno, vaig a diferenciar, però m'ho passo molt bé. A diferents llocs. I tu, què tal? Bueno, jo, l'amistat és molt complicat. Sí? Sí. Per què? Perquè... perquè tinc una amiga meva, perquè tenim... tenim coses de grup i també d'activitat, també. Uh -huh. I per tu, l'amistat, què? Per mi és una vida publicada, a vegades la me a ja hi pelees oh, que tenien... Ai, mira, de tot això parlem tot el proper divendres. és per mi i per Laura. I doncs, dale. senyor Ferrer, el proper divendres, que no vindrà vostè, escolta la ràdio. Li sembla? Sí. sí? Me'l tindré d'apuntar a la gent. Ah, moltes sí, sí. gràcies. Oh, ja us us controlaré a distància. Vinga, doncs fins oh, aquí, ja Catalunya sense barreres. Moltes gràcies. Tornem el proper divendres amb els badis i la discapacitat intel·lectual com a protagonista. Adéu-siau.